بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام ورحمة الله وبركاته الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له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 وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار اخواني اعزكم الله بالاسلام segala puji hanya bagi Allah Subhanahu wa taala yang masih terus mencurahkan nikmat nikmat kepada kita dan di antara nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala yang kita rasakan saat ini ada nikmat iman dan nikmat sehat serta nikmat-nikmat lain yang Allah berikan kepada kita yang tidak terhitung jumlahnya. Mudah-mudahan Allah SWT menjadikan kita hamba-hamba yang pandai bersyukur, hamba-hamba yang selalu berusaha untuk melaksanakan semua perintah-Nya dan menjauhi segala larangannya. Malam ini insya Allah kita akan lanjutkan kembali pembelajaran bahasa Arab kita. Yang mana pada kesempatan Pertemuan yang lalu sudah kita baca Ad-Darsu Al-Khamis A'ashar Ad-Darsu Al-Khamis A'ashar Pelajaran ke-15 Safah Saba'atun wa Thamanun Safah halaman Saba'atun wa Thamanun Halaman 87 Dan telah kita baca beberapa latihan-latihan uh, Dan terakhir Latihan 3 telah kita baca dan malam ini insyaallah kita akan lanjutkan kembali latihan yang tersisa. Tapi sebelumnya insyaallah kita akan ulang sedikit, kita murajaah sedikit Dia lakukan sudah kita baca kemarin. Sebelumnya Anak sahabat dulu ikhwan di studio, kebahalukum? Alhamdulillah ya, baik. Insyaallah. Insyaallah kita hmm. sempat hmm. belajar ikhwan. Insyaallah. Baik. Baik, ee nuriru di ini Nuridu syak syain esenai ini. perlu dua orang. Nah. Mana ya krah? Wahid Yakum makam Zina, walakhir alfatiyat. Ridu atau tidak Zina, atau tidak alfatiyat ya? Anna uridu alfatiyat. Alfatiyat, insya Allah. Akhir, insya Allah. Zina. Sahih. Nah. Kau dah lihat ya, Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana Zina? Mana Zina? وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. من أنتم يا أخوات؟ نحن بنات الشيخ عباس. أهلا وسهلا ومرحبا. أم كنا أستاذتي. كيف حالها؟ هي بخير والحمد لله. أين هي الآن؟ هي الآن في الرياض. متى ذهبت؟ ذهبت قبل أسبوع. من ذهب معها؟ ذهب معها أخونا إبراهيم. كيف حال كنا نحن بخير والحمد لله في أي مدرسة أنتنا نحن في المدرسة المتوسفة متى اختبار كنا اختبارنا بعد شهر أذهبتنا إلى المدرسة اليوم نعم ذهبنا ورجعنا ما شاء الله كراة متازعة إن شاء الله أحسنت ما يخبر تنريد اثنين آخرين تلاهي الكتاب بدورنا نجي. يقرأ له يق... واحد يكون مقام الفتيات والآخر يكون مقام زينب. من؟ أنت؟ أنت زينب أو الفتيات؟ فتيات. من؟ من يكون زينب؟ ها و... ها؟ من؟ لا لا لا, لا تستحيي. نعم. فضل يا أخي. على حياتي بين الإيمان يا أخي. نعم. <تصفيق> فضل يا أخي. من؟ من يقرأ؟ أنت يا شيخ. صاحب النظارة. صاحب النظارة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. من أنتم يا أخوات؟ نحن بنات شيخ عباس. ناحيد ما صوتك يا حيد؟ نحن بنات شيخ عباس. نعم. أهلا وسهلا ومرحبا. أم كنا أستاذتي كيف حالها؟ هي بخير والحمد لله. أين هي الآن؟ هي الآن في الرياض متى ذهبت؟ ذهبت قبل أسبوع من ذهب معها؟ ذهب معها أخو... أخونا إبراهيم كيف حال نحن بخير والحمد لله في أي مدرسة أنتنا؟ نحن في مدرسة <تصفيق> نحن في نحن في المدرسة المتوسطة. ما اختبار كنا؟ اختبارنا بعد شهر. أذهبتنا إلى المدرسة اليوم. نعم. ذهبنا ورجعنا. سنتوا بارك الله فيكم. ما شاء الله. فهمتم ما شاء الله يكون للحوار. ما سينعت ما شاء الله كثا هل تراجعنا في البيت يا يكون؟ أنتم منرجع ما إن شاء الله برمه؟ نعم. نعم. من أبناء طيب kita harapkan juga para ikhwan dan akhwat di rumah juga tidak melupakan murojaah dan kita sering sekali mengingatkan pentingnya murojaah. Nah. طيب الان ندخل في التمرين الرابع. الرابع. الصفحه 89. Sekarang kita masuk ke latihan 4 halaman 89. 89 bagi Antum yang punya buku cetakan baru, cetakan lama halaman berapa ke? Arba atunwa situn. Arba atunwa situn? Watisun. Watisun ya. Arba atunwatisun. Situn. Situn. Arba Ar sahih? Nam, cetakan baru halaman 89 cetakan lama halaman? Lapan puluh sembilan puluh empat. Hah? 94 94 empat. Arba atunwatisun itu. Nah. Sembilan nah. Jauh sekali bedanya. لا لا ليس لا يا أخي ليس بق بجيب في هذا طيب كده ماسوك التمرين الرابع يقول هنا ضاء في الأماكن الخالية فيما يري ضميرا مناسبا للمخاطبي أنت أنتم أنتي أنطنة ضاء في الأماكن الخالية ما مرضاء لطاقن ضاء لطاقن dari kalimat kata kerjanya fil mudharainya apa fil madinya apa wadaa wadaa yadaa wadaa yadaa dha letakkanlah kata kerja perintah ini fil amaakinil khaliyah di Al'amakin. tempat jamak min makan. makan makan di tempat-tempat al khaliyah yang kosong yang, yang kosong Fima fi ma yali fi pada di ma apa apa yali yang berikut pada apa apa yang berikut maksudnya pada soal-soal yang akan kita lihat nanti apa yang kita letakkan di tempat yang kosong itu kan dominion munasiban nah kata ganti yang sesuai Dhamiran kata ganti munasiban yang sesuai yang cocok lil mohafab nah, tadi kata gantinya di sini ternyata mil untuk orang ke ketiga dua al مخاطب ya untuk orang yang ke dua kedua. nah sebelumnya eh, sebagaimana kita katakan dalam bahasa kita ada kata ganti untuk orang pertama ada kata ganti untuk orang kedua ada kata ganti untuk orang yang ke tiga, tiga. Nah, begitu pula dalam bahasa arab ada al mutakallim bamir al mutakallim kata, kata ganti untuk orang per pertama al mutakallim yang berbicara maksudnya Kemudian ada kata ganti untuk orang kedua yaitu dhamir al-mukhatab yang sekarang kita akan baca latihannya. Kemudian ada kata ganti untuk orang ketiga, dhamir al-al-ghaib, orang ketiga. Kenapa dinamakan al-ghaib? Orang ketiga karena bisa jadi tidak ada di di hadapan uh, kita. Nah, di sini diminta apa, ikhwan? Dhamir apa? Dhamir mutakallim, dhamir mukhatab atau dhamir ghaib? Dhamir al-mukhatab. Di sini ada berapa pilihan? Ada anta ada antum, ada anti, ada antunna. Berapa pilihan di sini, Fauz? Araba. Araba. Anta, antum, anti, antunna. Anta. Mana, mana Anta? Kamu. Kamu. Kamu. Berapa orang yang di sini? Satu Muvrok. Antum? Ah, antum. Kalian. Kalian. Kalian. Orang kedua, jama. Anti? Kamu. Kamu. Kamu, Kamu. Kamu untuk. Kamu. Nah, orang kedua untuk perempuan Antunna kalian kalian kalian, kalian perempuan pada laki lagi di sini perempuan antunna orang kedua perempuan jamak toib antum tinggal meletakkan saja di mana eh, yang sesuai apakah anta apakah anti apakah antum apakah antunna fahimtum ya khwan al-mathlub antum mau apa yang diminta di sini fahimna nah, sahalun jiddan ada segala itu Masya Allah As sahalun ashal min syurbil ma' am. Baik, alam mana nak kerap? Karena ini, ini latihan betul tugasan tu nih. Nah, min min kaya Ridwan, kalau ada Ridwan. Soalan. Rakam satu. Satu. A anda Muslim? Nama. A anda? Muslim. Muslim. Sahih ya, kawan? Sahih. Sahih. Nampak. Isteri. A anti meringat. A anti anti. Mari Bolton. bukan an anta ya akhir hikmat. Ada tak nah, Di mana tak tarsnya anton maksud itu? Mari Boh. Ah Mari Boh? Mana Mari ya kau? Mari ah, orang yang ya. sakit. Orang yang sakit. Tapi perempuan. sini ada tamar ta di belakang. Ya. Mari Kalau kita matikan Mari Berarti dia menunjukkan bawa yang sakit ini perempuan atau laki-laki? Perempuan. Nah maka kata ganti yang tepat adalah anta atau a anti? A anti. <tutu> <A> -anti. <tutu> anti. Salah sah. Fadleyah. Sekali lagi anti sahih. Tobi, bat. tobi batun ah anti Tobi batun sahih ya kan ah anti. Kenapa tidak sahih? Mengapa tidak tidak tidak benar? Dimana lawan yang jawab sahih? Nampak sebabnya. Tobi bat. jama atau mufrohat ya kan? Ini jama atau tunggal? Jama. At. Jama. Jama dari apa Tobi bat? Tobi bah. Kalau soalnya Tobi atau Tobi Bang, ah anti sohi. Tapi kalau Tobi banyak dokternya. Bat menggunakan apa vi? Ahantum atau ahantunna? Ahantunna. Ahant? Ahantunna an? Tobi Batun. Nah, baiklah bas. Nah, Arabah. Arabah. Ahantum tujaru. Ahantum tujaru. Lima ada pakai antum lagi. Karena uh, Tujar adalah Jama' yes. Jama' daripada uh, Tajirun Nah Sahih Khamsah Aanti Bintul Mudarrisi Nah Aanti Bintul Mudarrisi Sahih Aanti Kita gunakan anti Taib Serta Bisa Taib Tujar Antunna, ahwatu Abbasin? Nampaknya. Antunna, ahwatu Abbasin. Hmm. Antunna. Karena di sini ada jamaah, ahwatul. Sapa? Sapa? Antum tulabun? Nampaknya. Antum tulabun. Mengapa mudaan antum bukan anta ya, kiri? Jemaah mintalib. Nah, karena tulab, tulab jemaah. Jemaah daripada? Oh, ya. Talib. Santun. Baik. Ah, ana ka sual ya ikhwan? Qablan nadkhul fi al-khamis, ada pertanyaan sebelum kita masuk ke latihan 5. Waadhih tilas? Waadhih. Waadhih insyaallah. Hayy, alana at-tamrin al-khamis. Ba'da an naqra' at-tamrin al-khamis, naftah al-majal alladhi al-mustama'i yasir. At-tamrin al-khamis. Dha' fil amkinatil khaliyah. Dha' fil amkinatil khaliyah. Tadi sebelumnya menggunakan dha' fil Amakin. amakin al -khaliyah. Mengapa siorang di sini menggunakan al-Amkina? Sakana akan ingin menjelaskan kepada kita jamak dari para makan bisa amakin bisa amkina. Amkina. Naam, kilahuma sahih. Kilahuma sahih wa kilahuma fushha, alhamdulillah. Dha' nah, ada antum akan temukan nanti di beberapa tempat yang lainnya. Eh untuk suatu isim yang mufrad Kadang-kadang bisa bisa lebih dari satu. Nah Eh. Ba'd fi al-amkinatil khaliyati fil jumalil atiyati dhamiran muttasilan lil mukhatab ka kum ki kunna. Ba'd fi al-amkinatil khaliyah? Sudah kita terjemahkan. Sudah kita terjemahkan tadi. Ba'd. Ayah, khwan, Irfa' angkat suara kamu, ya khwan. mana ba'd? Letakkanlah. Nah, fil amkina pada tempat-tempat al khaliyah yang kosong. Yang kosong. Fil jumalil aat ya? Pada kalimat berikut. Pada kalimat-kalimat berikut. Domiran mutasilan. Domiran dengan kata ganti mutasilan yang bersambung. Mutasilan bersambung. Lil muqabat. Domi kata ganti orang ke kedua. Kedua. Kedua. kedua nah. K, ada berapa pilihan di sini ada empat. K, kum, kum, Ki, Kunna. Apa beda antara bloamer uh, yang di sini dengan yang uh, latihan empat sebelumnya, Ekhwan? Sama-sama untuk mukhalaf, sama-sama untuk orang kedua. Tapi bedanya apa? Terusil. Uh, yang ditambahin ni kelima ini, latihan yang kelima ini, antum lihat ini diletakkan di belakang kelima. satu kata. kata. Bersambung. Nah, bersambung dengan uh, kata sebelumnya. Dia tidak berdiri sendiri dan tidak pula diletakkan di depan. Domirun tosil tidak bisa diletakkan di depan. depan. Dia di belakang dan menyambung dengan kata sebelumnya. Adapun yang kita baca di latihan keempat sebelumnya itu domirun munfasilun. Domirun yes. munfasil. Domir kata ganti yang terpisah, kata ganti yang berdiri sendiri. Dia diletakkan di awal di depan dan tidak menyambung dan tidak me menyambung. Kita baca di sini, Ikhwan K K di sini Anta K di sini artinya An -an. Anta Cuma tadi bedanya antara Anta dan K ka adalah Depan. Kalau Anta Dhamirun munfasil Kita menghapalkan ini, istilah ini, penting Depan. Kalau Anta dhamirun munfasil Dia berdiri sendiri, kata ganti yang berdiri sendiri Tidak menyambung Kalau K ka, Dia kata ganti yang Dhamirun munfasil Dhamirun munfasil Kata ganti Depan. yang menyambung Sama-sama <coughs> untuk mukhatab Tapi Beda Posisinya. Kemudian kum artinya apa kawan? Pada katanya dengan kata kata sebelumnya antum. Kum antum. Nah. Ki anti. anti kunna antun antunna. Antunna. antunna. Nah. Dulu ketika kita masih belajar belajar awal nahwah surf ini dihafalkan. Kita masih ingat Dinadakan nada kan huwa huma hum ya huma anta antuma antum anti antuma antunna ana. Nah. nah tapi sini. Di, uh, dipaparkan dengan cara yang berbeda tapi insyaallah Allah uh, ini mufit, penting sekali nah, uh, fahim tuan malam tuan biar khuan entah paham yang diminta di sini fahim wabih, jelas wabih, wabih. Nah, sekali kali jangan bilang paham kalau belum paham ini ini penyakit orang Indonesia terutama ini paham? paham, kita angkulkan kepala kita, paham coba entah kerjakan lagi dia hanya bisa bisa diam saja tidak bisa menjawab ini menunjukkan tidak apa nah, nanti di pembelajaran di kelas jangan jangan malu-malu untuk ber bertanya. bertanya karena malu di malu bertanya sesat di jalan nah, jangan jangan jangan malu nanti kalau ada pertanyaan tanya, ditanyakan saja gitu nah Baik eh, kita mulai rak buluah rak mahdari siapa Hazam di ha? wara'i ah faddal wara'i jidar antah ya 1. Nah. Aina baytukum ya ikhwan? 1. Nah. Aina Aina baytukum ya ikhwan? Nah. Jawabannya adalah baytukum. Kum. Menggunakan dhamir mutasil. Kum. Yang artinya apa ikhwan? Kum di sini? 2. Antum. Nah. Terjemahkan Ridwan. Di Dimana ka rumah kalian wahai saudara-saudara? Saudara-saudara? Nah. Dimana ka rumah kalian wahai saudara-saudara? Nah. Nah, santai akhi. 2. Nantai hekmat. Enam. Aha ya, ya hamidu. Sekarang lagi ya heh. Aha dah. ya hamidu. Enam. Aha dah Jawabannya? K. Ya artinya anda. Enam. Sahih ya kan? Sahih. Sahih. Sahih jida. Enam. Tiga. Terakhir. Sahatuki Jamilatun Ya Laila. Nah, sekali lagi akhir. Sahatuki Jamilatun Ya Laila. Ada A di situ sebelum sa. Tidak. Antara cetakan baru cetakan lama. Ya. Tidak ada, tidak ada. Nah, jadi buat-buatah. Ya. Sahatuk. Nah. Jamilatu Ya Laila. Jamilatun atau Jamilatun. Jamilatun Ya Laila. Nah. Sahatuki Jamilatun Ya Laila. Nah, di sini ada tanda tanya di sini. Berarti ini pertanyaan. Nah, tapi tidak ada aanya di sini. Bicarakan nama bagaimana, kawan? Bicarakan nama. Ada, ada tanda tanya? Nah, tidak. Tidak ada tanda tanya? Tak, tak, tidak ada tanda tanya. Tak, tak. Tidak. Tidak. Berarti ada kata mat Ini salah cetak. Salah cetak ya? Eh, di hap, di perbaiki. Nomor 3 apa nomor? Kata seru, nah, nomor tiga. Kata seru. Eh, soal saatu kijami latunyareila itu bukan tanda Tanya seharusnya, tapi... Seru. Karena seru? Seru. Titik saja, akhir. Titik, titik saja di sini, dicatakan nampak. Nukta. nah, Nukta fakat. Nuktaf. Nah. Titik saja, nah, Baik, arba'ah. Arba'ah. Na'am. Man abu kunna ya akhwatu. Na'am. Man, sekali lagi, akhir. Man abu kunna ya akhwatu. Sahih. Man abu kunna ya akhwatu. Na'am. Kunna. Maknanya adalah... Antunna nah sahih kenapa kita menggunakan kunna ikhwan ana lihat di di akhir anu munada orang yang dipanggil adalah akhwatun akhwat berarti kita menggunakan antunna nah khamsa fala tadi khams bukaya akhi smuka ya akhi sahlu jiddanah kenapa menggunakan ka akhi Kadang ada ada akhi di, di belakang belakangnya Orang yang dipanggil adalah akhi nak. Seta. Kalau dia esa. Seta. Mas mas ya ukti sahih. Mas muki. Ya ukti. Yeah, ya, uh, nah. Kalau tadi masmuka ya akhi sekarang. Masmuki yeah, the... Ma ya, ya. Jangan terbalik ya kan. Jadi kalau di sini ukti maka anti masmuki. Sabah, fadilah Ridwan. Sabah. Adi ini khiru sabih? Tak ikhraq wala, aji wala. Tuma berbalik ya. Khir. Nuanlek pada jawabnya. Aku mukun dalam. Aku mukum di rumah. Aku mukum di صحيحًا قد يكون صحيحًا قد يكون صحيح أأمكم في البيت ممكن ممكن, ممكن أأمك في, في البيت صحيح أأمك في البيت صحيح لكن خياره صدق أأمكن نصحيح لياط احكي أمانة ساجا أنتم أنتم بكي كا بكي كي بكي كم بكون نصحيه أو صحيح صحيح أبغاك أبوه jika kita bicara dengan laki-laki, apakah ibumu di rumah? Betul? betul. Apakah ibumu jika kita bicara dengan, dengan perempuan? Betul juga? Hmm. Jika yang kita ajak bicara orang banyak, ibu kalian di rumah? Sahih? Sahih? Aum. Sahih. Aum. Sahih. Nah. Oh. Nah, maka? Hadis soal. At-taba' Al al-qadimah. At-taba' al-qadimah. Ya, Ma... kita Al Menakah sila, benda itu apa? Ada perbezaan sepertinya antara cetakan baru dan cetakan lama di sini. Ayana ya, si Ah ya, fatayatu. Ummu kunna. Fil baiti ya, fatayatu. Nah, aum? Aummu fil baiti ya, fatayatu. Sahih. Jika kita jika kita tambah dengan kalimat ya fatayatu seperti yang tercantum dalam cetakan lama, maka sudah dipastikan tidak bisa ee pidik hanya satu saja ah um mukunna fi baitiya fatayat hada faslun fi ikhtilafina alhamdulillah aidan fi raqam thalith ah raqam thalith akal thalith eh qablahu qablahu sa'd raqam thalith yani thalith sades ba'dahu wala qablahu qablahu sa' ra rabe' ya sa'atu ah hada idana saat itu jami'nah sahih <coughs> babalan 6 babana khuda ada ayyifadhal mana qira 6 ah 6 ايضا في فيلاف بين الطبعه القديمه Di لنمر 6 ini juga ada perbedaan antara cetakan baru dan cetakan lama ikhun ya intabih intabihu antum yak baik baik hati-hati tayyib ah, stanaq mana qira ismuka ya sayyidi nah nama smuka ya sayyidi sayyidi kita menggunakan di sini apa sayyidi Ya? Sayyidah, berkata diri di jatakan baru? Ma asma'ukum ya ikhwan? La ya akhi, sitta. Sitta? Ha? Ma asmuki ya akhti. Ma asmuki ya akhti. Ma asmuki ya? Ya akhti. Ya akhti. La no, akhti, ma asma'ukum ya akhti. Ma asma'ukum ya akhti. Ma asma'ukum ya akhti. Oh. Rekos. Naam. <laughs> naam, naam. Naam ya akhi? Naam. Entahay na? Entahay na. Taib. Stamir? Mas, fair. Ma'asmu, ma'asmu ha ukom ya ikhwani. Ma'asmu. Ah, anta sabah atau sembilan ya? Sembilan. Sembilan ya, sembilan ya. Sabah ya. Sabah, entahin amin hu. Tidak entahin tu, alam. Ah sembilan, alam sembilan, sah. Alam sembilan. Sembilan, Ma'asmau? Ma'asmau ya ikhwani? Ya ikhwano? Ya ikhwana. Ma'asmau ya ikhwano? Ma ya Sohi. Nah, jadi ada beberapa perbezaan di soal latihan lima ini. Ada berapa perbedaannya? Dua. Dua perbezaan dengan antara nomor siapa? Nomor 6 mana? Enam tujuh. Enam dengan tujuh. Enam tujuh berbeza di sini. Antum beri tanda-tanda dicetakan yang baru agar nanti. Lima enam tujuh lima, <SIL operators> enam, tujuh. Masya Allah. Nah sepertinya dicetakan mana yang kita ambil Ban? cetakan baru cetakan lama Al qaulul jadid al qaulul qadim Kila huma salah Hah? Lah بس kila huma Al asahul asahul kitab هنا Al madahul jadid jadid nah kita ambil mazhab yang baru ada yang lama kita tinggal nah Heeh. Tayib lah بس antum yang punya cetakan lama benar insyaallah nah jawaban nah Tayib raana dukhul fi Baik, kita tafah majalah المستمع. Baik, bagi yang ingin bergabung bersama kami untuk menjawab tamrin yang dari pelajaran yang ke-15 ini, Anda bisa menghubungi di line telepon 0218236543. Ada satu telepon yang kita angkat. Assalamualaikum. Assalamualaikum Iya, dengan siapa Bu Diman? Bu Muasan di bekas Baik. Bu tolong diangkat suaranya, Bu Kurang jelas. Baik, tahu. Nah. Ya? Takut salah. Takut salah tidak masalah muhasan. Salah tidak apa. Kita belajar salah biasa nak. Selaku muhasan dibaca uh, tamrin al tamrin ar rabi latihan 4 Salah tidak apa kita kita luruskan nanti kalau salah insyaallah. Muslimun aanta muslimun. Nah, dibaca nomornya umu wahid. Wahid. Aanta muslimun. Aanta muslimun enam isnan. <coughs> Naanti mardatun. Naanti mardatun, sahih. Nah, betul. Salasa. Salasa. Salasa. Sekali lagi kamu. No? Salasa. Nah. Tabibatun. Na antun tabibatun? Nah, antun atau tabibatun? Artha. Tujuan. Na antum tujuan? antum tujuan, sahih. Nah. Khamsa. Khamsa. <coughs> bintul. Na anta bintul. Aanti dintul mudarisi. Hmm, anta atau anti ummu? Laguru -lagu seperti ummu. Bintul. Hmm. Bintul kan. Hmm. Nah, maka menggunakan anta atau anti An kalau bintul? Anti. Anti, nah, Sekali lagi ummu. Aanti dintul mudarisi. Nah, sahih. Al-mudarrisi. Mengapa majrur sini mah? Diberi tanda kasra ummu. Uh, ada itu. Tetap belajar <laughs> terus kan ummu? Set. Ter. Nomor 6. أنتم آأن آأن أنتم إخواتن آأنتم أخواتن عباسين نعم أنتن أخواتو عباسين إخواتو عباسين نعم تسكان سبع طلاب أنتم طلابون صحيح أنتم طلاب أحسنت شكرا نمو جزاك الله خير ما شاء Baik, jadi kita buka kembali bagi anda yang ingin bergabung kembali 0218236543 pelajaran yang ke-15. Dan kita angkat penanya yang kedua. Assalamualaikum. Halo? Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi dengan siapa Bapak di mana? Haris. Haris lima. Di Bekasi. Oh yeah. Di Bekasi. Iya. Yeah. Nah, Haris. Nah, uh, latihan lima. Omtar. Nokmuahid. Naam. Aina baytukum ya ikhwan naam sahih nah ahada nah, kitabuka ya hamidu hmm. sekali lagi ahir ahir ahada kitabuka ya hamidu nah. ahada sekali lagi ahada ahada kitabuka ya ha ya hamidu nah. ini bukan ha ahir ha ahada ahada kitabuka ya lah, nanti masih bilang ha ha, ha Aha za kitabu ka ya Hamidu. Tapi bela bas. Nah. Salasa? Salasa. Saatu ki jamila tu. Saatu ki jamila tun ya Laila. Nah. Sahih. Empat? Empat. Abu kunna ya akhwatun. Ada yang terlewat? Ada kata yang terlewat? Man abukunna ya akhwatun. Sahih. Man Abu kunna. Nah. Lima. Mas Muki Ya-Ukhi Ha? Untuk nomor berapa itu Ahi? Nomor lima atau nomor enam? Khamsa Uksikta Mas Muka Ya-Akhwat Ha? Ahwat? Mas Muka Ya-Akh Anda di sini ceritakan baru Mas Muka Ya-Akhih Mas Muka Ya-Akhih Naam Sita Mas Muki Ya-Ukhi Sahih, naam Ahsampu Sabah, ah, Sabah, Sabah, ah, sant. Aku kuna fil baiti ya fatayatu. Aumku kuna, aum, aumku kuna fil baiti ya fatayatu. Nang, sahih, samania, samania, master. Ma asmau, ma, ma. Ma As... asma'ukum ya ikhwanu. Sahih, ma asma'ukum ya ikhwanu. Ah, Santai ya, khe. Syukran. Jazakallahu khair. Assalamualaikum. Eh, Salam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair pada ah Haris dan kita berkat kesempatan kembali untuk dua penuh fon di 8236543. Assalamualaikum. Hello, assalamualaikum. Wa warahmatullahi. Wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Dari Budi, di Tambun. Baik, Ah, Budi Ya. Eh, uh, direpres Pak Budi suaranya, Pak. Kurang jelas, Pak. Oh, Ya. Ya, ya alhamdulillah. selamat Masa... Pak Budi, latihan keempat. Latihan keempat. Naam. kembali ke latihan keempat. Ya. Hukum nah. ya. wahid. Naam. An. Eh, hukum wahid. Sahih naam wahid. Anta Anta an muslimun. Naam. Iman. Uh, a anti mari dhotun na'am ahsanta thalatha a antunna tabibadun na'am jayid arba'a a antum tujjarun ahsanta sahih khamsa a anti bintul mudarrisin a anti bintul mengapa al mudarrisi pak budi uh, ada alif lam itu ustad apa namanya tu ada alif lam sehingga jadi kas ya. dari jadi, jadi ini jadi kasrah ya al alif lam tidak mempengaruhi kasrah bama atau tidak muri tu pak mau bawa posisinya al mutharisi sebagai ya. mau Ilaihi fon ilahi sengaja tanyakan ni kerana ini banyak yang salah tadi bacanya nah teruskan pak budi setak antun akwatu abadun A antunna akhwaatu? Ah antunna akhwaatu. Ab Abbasun. Ah, posisinya sama seperti al-mudarris tadi. Berarti abbasin. Oh, oh iya. Na' antunna akhwaatu abbasin. Sahih. Naam. 7. 7. <coughs> Antum A Antum tullabun. Naam, sahih. A Antum tullabun. Syukran, Pak Budi. Jazakallahu khair. Wa iyyakum. Jadi saya akan kepada Pak Budi di Tambun. Kembali satu telefon yang akan kita angkat. Kita berikan kesempatan di 021 8236543 untuk pelajaran yang ke-15, tamarin yang ke-4 dan ke-5, anda bisa menghubungi kembali di 021 8236543. Waalaikumsalam. Taip. dengan siapa murid Jiman? Dengan Ummu Akmal di Depok. Baik, Ummu Ummu Akmal keadaannya okay? Sukan, umpak Ustaz alhamdulillah. Baik, silakan Ummu Akmal dibaca latihan 5. Ia. Al tamrin al khamis. Rakam wahid. Nah. Aina bayi tukum ya ihu Nah, صحيح. Isnan, ahazah kita buka ya hamidu. Sahih, nah. Salasa, saat tuki jamilatu ya laila. Nah. Arba' a. man abu kunna ya ahwatu. Ah, sant. Homsa, di saya mas masmu. Mas Muki ya Syaidati. Betul. Om um, um Akbar akmal cetakan lama sepertinya. Iya, nggak apa-apa ya. Namp sahih, tidak sahih. Nah, betul. Iya, Cita. Dibaca lagi um, Omu Hamza. Mas Muki ya Syaidati. Namp. Cita. Namp. Mas Muka Yasaidi. ya Syidi. Mas Saidi. Muka ya. Ya. Syidi. Namp. E Sabah. Sabah. A O. Aumukunna filbaitya fatayatu. Namp aumukunna filbaitya fatayatu. Samanya? Samanya. Maas maukum ya ikhwano. Namp sahih ah santi. Terima kasih. Terima kasih. Wassalamualaikum. Wassalamu'alaikum. Wassalamu'alaikum. Terima kasih. Nesta ni? Terima kasih. Nesta ni. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih dan kalau jadi message yang berada kita akan lihat jenak antum jangan ke mana tetap di 755m kita akan kembali setelah jeda yang berikutnya. al وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. روجا راديو دعوة على صنعاء للذاكرين والذاكرا. نور من القرآن قال الله تعالى. وَوَصَّيْنَ الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُهُ كُلُّهَا وَوَضَعَتْهُ كُلُّهَا وَحَمَلُهُ وَفِي صَالُهُ ثَلَاثُ نَشَفَرَاتٍ حَتَّى that I tell oja kata dakwah harus sinawal jemaah lidzakiri wa dzakir. Asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan raja zaman sejanda berada kembali di frekuensi 756 AM. Bagi Anda yang baru bergabung, kita masih dalam pembelajaran bimbingan bahasa Arab dari kita bersholawat alarabiyah li ghairi natik nabihah. Tayyib s'atafadhal s'taman. Dan kita masuk ke at-tamrin as-sadis. Artinya ke-6. Sekarang lagi untuk cetakan baru ada di halaman 90. Antum cetakan lama halaman? Eh uh, 90 4 95. Sah. 95. 95. Cetakan baru ada di halaman 90. Buku cetakan lama latihan 6 ada di halaman 95. Nah. Taiz Adh-dha'f fil amaakinil khaliyati fi ma Bi amran munasiban dil mutakallim ana nahnu. Kata perintahnya persis atau hampir sama dengan perintah sebelumnya. Ana minta satu ikhwan di studio menerjemahkan, menjelaskan kepada pendengar apa yang diminta di sini. Anta khidmat. Letakkan di tempat tempat Anta yang... baca Arabnya, "Dokh, letakkan." "Dokh, letakkan fil amakini." Di Tempat-tempat, nah. khaliyatu yang kosong. Dan khaliyatu wala khaliyati. Khaliyati. Nah. Fi mayali yang berikut. Fi si dalam Dalam apa-apa yang berikut. Dalam apa-apa yang berikut. Maksudnya dalam soal-soal berikut. Samiron munasiban. Apa yang kita letakkan? Damir munasib. Kata ganti yang sesuai. Kata ganti sesuai. Yang sesuai. Munasib yang, se yang sesuai. Lil mutakalim. Lil mutakalim yang diangkat diajak berbicara. Iya, dia. Nah. Kata ganti orang ke berapa ya? Pertama. Kata ganti orang? Orang pertama. Sahih. Kata ganti orang? Orang pertama. A ada berapa pilihan di sini? Si orang ke-selakhir. Si. Nah. Nah, Ada berapa pilihan? Dua Nah, yang pertama ana, yang kedua nahnu. Apa beda antara ana dan nahnu itu? Ana mufrad, wa nahnu nahnu jamak. Eh, sebelumnya Ana dan Nahnu juga Ini bisa dipergunakan untuk perempuan Dan bisa dipergunakan untuk laki-laki Ana dan Nahnu Dia punya kekhususan tersendiri Punya keselamatan dia Bisa dipergunakan untuk kata ganti Untuk laki-laki maupun perempuan. perempuan Jadi tidak ada per perbedaan antara Ana laki-laki Dan Ana perempuan Begitu pula tidak ada perbedaan Nahnu laki-laki dan Nahnu Perempuan tidak ada Ana dan Nahnu dipergunakan untuk laki-laki dan perempuan sama saja. Nah mana yang beda Sampai <coughs> mulai Dari mana? Dari sebelah kanan anda Kita putar Hukum Wahid nah. Ana musliman Ana musliman Sahih Sama raya khai Itnan Itnan Nahnu muslimuna Nahnu muslimuna Sahih Salah Ana muslimatuna Ana muslimatuna Santai Arba'ah Arba'ah نحن مسلمات نعم نحن مسلمات صحيح خمسة خمسة نحن بنات المدير نحن بنات المدير احسنت ياخي ستة ستة أنا بنور المدرس أنا أنا بنور مدرّسي صحيح سبعة نحن طلاب نحن طلاب صح. نعم احسنت ثمانية, ثمانية. راهب أنا mariidat ana mariidat al kalimat kullaha wadiha akhan kasakatanya semua jelas ada yang ditanyakan lai la baik nanti kembali di kita masuk ke latihan ke 7 ikra wa ada dua perintah di sini akhan yang pertama ikra yang kedua wa baca dan terus berarti nanti setelah dibaca antum di rumah insyaallah ini inisiatif masing-masing dan juga kesadaran diri masing-masing untuk menerus jadi rumah. Nah. Tidak ada, ini, tidak ada pemeriksaan, tidak hasil, tidak ada. Tapi ini kembali ke ke antum. Nah. Tidak, karena ini perintahnya buat antum dari dari sahabat mulai. Aynah waslana sampai dimana tadi terakhir anta yahid. Nah, wahid. Sekali lagi akhi, zah zahababi. Ada yang salah di sini akhi? Ila lakahirati, apa benda? Asboun. Kenapa lakahirati? Dia majurur. Dia majurur. Dikarenakan sebelumnya ada harful jar, yaitu ilah. Nah, santo. Di sini ada kait kata yang diberi garis bawah. Cetakan lama sama juga, sama. Nah, apakah apa, apa, apa kata-kata apa yang diberikan garis bawah tuan? Usbu khabla usbu'yan. Saya akan akan di sini ingin menjelaskan okay. uh, tentang beberapa hal. Yang pertama, kalimat khabla. Kalimat khabla. Mengapa bukan khablu atau mengapa bukan khabli? Khabla ini zarf zaman. Zarf dhurf zamanin. Zarf zaman. Kata keterangan waktu. Zarfu zaman keterangan waktu dan zarf zaman itu selalu mensub selalu mensub maksuperti diberikan tanda fathah kabelah kabelah tapi juga bisa majlur min kabeli misalnya atau dan juga bisa bisa marfu qablu. Nah tapi di sini pada asalnya dia harus mansub pada asalnya keterangan tanda keterangan waktu atau tempat itu biasanya harus mansub diberikan tanda fathah kemudian penjelasan kedua usbu'in kenapa dia majuru di sini usbu'in ah karena dia posisi sebagai mudafun dileih masih ingat penjelasan buku di buku ini di halaman-halaman pertama atau tidak saya di awal-awal pelajaran kita belajar buku ini ada penjelasan tentang mudaf dan mudafun dileih usbu'in di sini mudafun Ilaikh Nah Isnan Fadalakhi Isnan Tadi sana atau kesini tadi Kesana Nanti ya Hikmat Isnan Mata kharajtah minal fasli ya Muhammad Nah, sedikit Masih ada yang boleh dibaca Kharajtuh ba'dad darsi Nah, sedikit ya Hikmat Mata kharajtah minal fasli ya Muhammad Ya Muhammadu wa ya Muhammadi. Ya Muhammadu. Naam. Kharajtu ba'dal Kharajtu ba'dal darsi. Naam. Ba'da ad-darsi. Nah. Lagi lagi di sini ada kalimat Zarf zaman, kata keterangan uh, tempat atau waktu ya kan? Waktu. waktu. Ba'da dia mansubun. Dil fathah. Adarsi mengapa dia majrur? Mudhafun Ilai Nah Fa <coughs> fa عند ربنا ثلاثة. ثلاثة ذهبت إلى المسجد قبل الآذان يا أخي مرة أخرى ذهبت إلى المسجد قبل الآذان قبل الآذان أو قبل الآذان قبل الآذان الألف ممدودة آذان هكذا آذان آذان, آذان. آذان. آذان. نعم ذهبت إلى المسجد قبل الآذان نعم نعم يا أخي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 kalau al adzan azan nggih nggih kalau kalau al adzan nanti maknanya beda lagi al adzan nah Ma mana makna adzan maknanya pradakan ufi adhanihim wa qara azan jama' daripada uzun. uzun jama' daripada uzun Ma mana uzun telinga. Telinga. telinga nanti maknanya beda lagi kalau adzan di sini adzan يعني مقصود آذان أو آذان هنا يا أخوان آذان نعم صحيح أربعة أربعة أربعة متى ذهب عمك إلى الرياض يا آمينة ذهب قبل شهر مرة مرة أخرى يا إحسان متى ذهب عمك أخوان نعم متى ذهب عمك إلى الرياض يا آمينة ذهب قبل شهر أحسنت نعم Maana am, mana kalimat amun ya khon? Paman. Paman. Dalam, dalam bahasa Arab ada ada dibedakan antara paman dari pihak bapak dan pihak dari ibu. Nah, sini amun paman dari pihak saudaranya bapak kita. Tapi kalau saudaranya ibu kita? Khalu. Hasan tah ya kh. 5. قبل الصلاه ذهبت الى المطعم. نعم بعد الصلاه لا ذهبت لا ذهبت الى الصلاهتي لا زه لا ذهبت ذهبت بعد الصلاه بعد الصلاهتي نعم حسنت يا اخي الى المطعم اذهب مطعم نعم يا اخي الى المطعم الى ماذا تقول الفان مطعم نعم مطعم او مطعم مطعم مطعم ذلك مطعم نعم طيب طيب انا افتح المجال للمستني saya sini kita berikan kesempatan bagi Anda para pendengar yang ingin ikut bergabung di 021 8236543 dan untuk pertanyaan pesan singkat di 70736543 pelajaran yang ke-15. Assalamualaikum Assalamualaikum Selamat malam, dengan siapa di Madrid? Dan Anda juga di Lipo Tikarang. Baik, silakan. dibaca latihan ke-6. Wahid. Nah. Ana muslimun. Sahid Eh, نحن مسلمون نعم أحسنت ثلاثة أنا مسلمة صحيح أحسنت أربعة نحن مسلمات جيد خمسة آ نحن بنات المدير أحسنت نعم ستة ana ibnul mudarris An ana ibnu ana ibnul mudarris sahih ahsanta 7 nahnu tullabun nahnu tullabun na'am 8 ana maribun ana maribun shukran jazakalllah khair ma sha Allah mumtaz ahlan wa sahlan assalamu alaikum assalamu alaikum wa bagi para penikmat yang lain anda bisa ikut bergabung di 021 8236543 untuk pelajaran yang ke-15 dan ini mungkin tamrin yang terakhir saja. Ya? Tamrin yang terakhir? Dari Belajarannya ke-15. Naam, sahih, sahih. Artinya yang terakhir. Kita angkat kembali. Assalamualaikum Halo, Assalamualaikum Waalaikumsalam. Iya, dengan siapa kamu di mana? dengan Ummu Fawas di Karawang. Silakan Ummu Fawas, dibaca raqam uh, tamrin as-sab'ah. Latihan ke-7. Iqra' waqtub. Iqra' waqtub. Wahid. Ikorak waktub. Ikorak waktub. Wahid. Zahaba ila al-qahiratu qabla al hmm. sekali lagi. Ono? Sekali lagi. Zahaba abi. abi ila hmm. nah. um, al Ila al qabla usbu'in. Naam. Kenapa kenapa ila al-qahirati ummu? Bukan al-qahiratu. Oh, ada ilaknya Nah, sahih ada harfu jar sebelumnya. Sahih, ah, santi. Naam. Isnan Itsnan. Mata koro jitu minal fasli ya Muhammadu koro jitu bang darth. Sekarang lagi umu mata mata koro minal minal. Ah jadi pertanyaan kepada siapa umu koro juta. Kepada... Nah kalau koro jitu saya keluar kalau koro juta ya. kamu keluar. Nah sekarang lagi umu mata koro juta minal fasli ya Muhammadu. Korang itu bak ada Sahih, nah. Salasa Salasa Salah Nah. Zahabat ilal masjidi kau belal adan. Sekali lagi umu. Zahabat ilal masjidi kau belal adan. Yang lebih tepat Zahab betul. Zahab Nah, Zahab ilal masjidi. Nah. Zahab ilal masjidi kau belal adan. Sahih, nah. Arab. متى ذهب متى ذهب امك امك امك الى الى الرياض يا امينتو نعم ذهب قبل شهرين صحيح نعم خمسه او قبل صلاهك ذهبت الى المطعم الى المطعم نعم الى المطعم لا ذهبت بعد صلاتي صحيح احسنتي امي اذا ظهر شكرا امي Assalamualaikum Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kita berikan untuk dua penumpuan kembali Bagi anda yang ingin bergabung di 021 823 Bagi anda yang juga ingin bertanya anda bisa Menghubungi di 021 823 pelajaran yang ke-15 Kita angkat penumpuan yang Assalamualaikum. 3 Assalamualaikum Ya dengan siapa di mana? Ya, Dari Umum Fajar Di mana? Mie? Di Bogor Umum Fajar tolong dikeraskan suaranya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 Naam. Sada. Nahnu طلاب. Naam. Samaniya. Ana maridatun. Naam. Syukran. Afwan. Izal khair. Ndarq fi. Jika khair, bagi para pendengar yang lain, silakan satu menovan kembali. Kita akan terima di 021 823 6543. Baik, kita angkat. Maafnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. ]üssi. Salam dengan siapa di mana? Umum Umair, sila dulu. Baik, silakan. Nah, sefadali Umum Umair, dibaca al-Tamerin, al-Sahbi'a, latihan yang terakhir, yang ketujuh. Nah. Wahidun, Zahabah Ila, Zahabah Ila Al-Qahirati, Qabla Al-Suburin. Nah. Bapak saya pergi ke Qahirah, Seminggu yang lalu. Nah, Qahirah, di mana Qahirah? Aina Al-Qahirah? Uh, misir. Mis mis nah, al-Fih, misir, sahih, Qahirah, nah. Isma' Mata kharajati min al ya Muhammadu? Kapan kau keluar dari kelas ya Muhammad? Nah. Haraktu ba'da darsi. Aku telah keluar setelah pelajaran. Sahih. Nah. Thalatha. Thalatha. Zahabtu ila al-masjid qabla al-adhan. Aku pergi ke masjid sebelum azan. Naam, sahih. 4 Mata dah bawa amuki ilar, ilar ya, Aminah Kapan pamanmu pergi ke Riyadh ke, ke Saudi, ya Aminah? Nah, hmm. Riyadh kot ibu kota Saudi. Dah bawa Qabla syahrin. Dia telah pergi bulan yang lalu. Nah, sahih bulan yang lalu, hamsah? Hamsah. Halo, ayah fotoan bagi ya. umum di, di Sledek ya. Terfotos, mungkin bisa menghubungi kembali ke hmm. sayang sekali. Mungkin satu telepon kembali sedang kita. Ya, types, berikan kesempatan on. untuk menyelesaikan tamrin yang ke dari pelajaran yang ke-15 ini. Silakan bagi Anda ingin mengikuti di 021 823 Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. siapa di mana? Ana Rido di Pasarabu Rido di Pasarabu, baik Kapa ala rido? Alhamdulillah, ya sir, wa sallam Masya'ahlan wa sahuran Merhaban dikum, na'am Fadalraf ikra tamrih saba' Ikra waktub Nama Al-awwal Zahab a'adi bin al-qahira Qabla sub'ayn Nama Kemudian Masak al-radisa min al-fadli Ya Muhammad Nama خرجت على الداخل نعم صار عندك ربط بط صار يضاء ايوه والثالث ذهبت للمسج قبل الأذان احسنت ياك نعم فالراضي متى ذهبت أمك أمكي أم للحياة انا انا صنعت أمكي او عمكي ولا أمكي عمكي نعم نعم ذهبت قبل شهر نعم Wal-khamis, ada atas salat di zahdet al-Matangan. Tidak, zahdetu kala salat. Nah, kira-kira ini dah cuma khabar terklima, ada na. Ya, barakah Allah di kau. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Muslimuna. Ada pertanyaan dari dari Juan Studio. Kalau muslimuna, kenapa nunnya mansub situ? Sebelumnya, kalimat muslimun, tanda Arabnya apa ya Juan? Tanda Arabnya, wow. wow. Yang dilihat bukan nunnya tapi, wow. wow. Karena, karena dia, kenapa dia tanda Arab jauh? Wow? Jamak muzakkar, salim. Jamak muzakkar salim tanda rafanya. Alamatu i Arab, Araburafih, tanda Arab. Kalau jika rafa' maka dia. Dilwawi dengan waw Adapun muslimu nak na, tidak dilihat nanya di sini tapi wau-nya. Memtu? Nah, nah, ya. Adapun nak kenapa dia fatah? Wah, mungkin sejak dari dulu juga ya. begitu mungkin Allah waalaikum. Nah, ha? asbal kaidah. Asbal qa'idah Nah, Baik qa Taat kita lanjutkan ekwan. Kita lanjutkan ada penjelasan sedikit di sini di, pen di penutupan di penutup uh, adas al-khamsah Al shar ini ada beberapa kata yang penting di sini. Antum lihat. Di dalam tabel Ist Istamik jelan Unzuru ila al-kitab al al ya, Istamik jelan Aina zahabta ya akhi Aina zahabta ya akhi Lalu di sebelahnya Aina zahabtum ya ikhwanina Di sini ada dua kata yang pertama, antum perhatikan kata kerja zahabta dengan zahabtum. Zahabta dengan zahabtum. Karena mah zahabta di situ ada baimir mutasil ada kata ganti yang menyambung dengan kata kerja, yaitu kata antah Ta, antah yang yang disambung maka maka menjadi zahabta. Lalu zahabtum. Antum ada zahab tom? Amba berantara dan zahab tom mikan? Zahab kafat? Nah, zahab taa mufrat, wah anta, zahab antum. Niat bujangan apa bahannya? Zahab Kemudian di uh, tabel berikutnya, ainah zahabti ya ukti. Antum lihat berubah menjadi yang tadinya kas fatha, zahab menjadi kasra zahabti. Karena untuk Anti. Untuk anti Karena uh, yang dipanggil setelah itu Ya uhti Maka kita gunakan zahabti Kemudian ada, ada ada ada kalimat berikutnya Aina zahabtunna Ya akhwati Aina zahabtunna ya akhwati hmm, Abid antara ti dengan antunna Sama seperti beda antara ta dengan antum Ta dengan tun Kalau ti untuk tunggal Perempuan Ada pun tunna untuk Jana, sama-sama untuk perempuan, tapi yang dahabti untuk, untuk tunggal, untuk mufrod, dahabtuna untuk jana. Jadi kalau diterjemahkan, ainah dahabti ya ukti, siapa yang bisa terjemahkan? Hmm. Kemana kamu pergi, wahai wahai saudariku? Yang kedua, ainah dahabtuna ya akwati, kemana kalian pergi, wahai saudari saudara saudari saudariku? Nah, nah. Tadinya ant-anti menjadi antunna. Kemudian terakhir ada ana zahabtu nahnu zahabna. Ini perubahan ini ikhwan ardi di hapat. Perubahan sepertinya ardi. Nah ini uh, sudah masuk sedikit ke uh, beberapa hal-hal yang berkaitan dengan as-sarf. As Maman as-sarf ya ikhwan. As-sarf artinya perubahan-perubahan. As-sarf artinya perubahan-perubahan. Maka di sini ada ada zahabta lalu berubah menjadi zahabtum. Zahab tiri lalu zahab tunna lalu zahab tu zahabena ini dihafal kita baca sama-sama ikhwan, ayah. Sepatutnya sudah mulai ngantuk ini di jam-jam terakhir ni, ayah. Aina zahab ya akhi, Aina zahab akhi, Aina zahab ya ikhwani, Aina zahab ya ikhwani, nah. zahabta, zahabta, zahab tum, zahab tum, nah. Aina zahab ya isteri. أين ذهبتِ يا أختي؟ أين ذهبتنا يا أخواتي؟ أين ذهبتنا يا أخواتي؟ ذهبتِ ذهبتِ ذهبتنا ذهبتنا أنا ذهبتُ أنا ذهبتُ نحن ذهبنا نحن ذهبنا ذهبتُ ذهبتُ ذهبنا ذهبنا طيب أ ما الفرق بين zahabta ta, ta yang ada pada zahabta dengan ka yang ada pada kita buka misalnya zahabta untuk kata nah, kerja dia untuk nah, ya. muta, bersambung dengan, dengan kata kerja kata kerja ka bersambung dengan benda. kata benda ah ka dan anta maknanya sama anta ka dan anta maknanya sama anta kita buka buku kamu kita buka eh kita buka anta. Zahabta eh zahabta anta. Sama-sama maknanya anta. Dhomir muttasil lil muhatab. Dhomir mutasil lil muhatab. Dan sama-sama مفرد sama-sama tunggal, kamu artinya. Tapi beda antara ka dan anta di sini. Kalau ka tadi seperti yang sebutan ahrdwan, ka menyambung dengan muttasilan bismin menyambung dengan uh, kata benda. Adapun ta bersambung dengan kata kerja Jadi jangan terbalik. Jadi jangan zahab ka atau kita buta. La. Kita buta. Nanti berbalik berbahaya nanti ini maknanya. Masing-masing diletakkan pada, pada tempatnya. Ta untuk uh, kata kerja, ka untuk kata benda. Faham tu Khan? Paham nih. Baik. Ni. Na. Na. Nah. Di hafalan, Khan? dia pahani za za karakter kita, kita lu di di diramakan di, zahaba zahaba zahabu zahaba zahabata zahabna zahabta zahabtum zahabti zahabtumah zahabtunna zahabtu zahabna ini maklaman sudah seperti satu hal yang sakan akan tidak bisa lupa lagi insyaallah taipa paham paham nah sakan kan di, ada, di buku ini dijelaskan perbedaan itu sakan akan di, di itu bisa jadi nanti muncul muncul pertanyaan mengapa ha sini kae sini ta di sini Ki, di sini Ti. Kenapa Ustaz? Nah, ini jawaban tadi yang anda bilang tadi. Kalau Ki bersambung dengan kata? Kata benda apa Kalau Ki, K. Ka, kata benda. Kalau Ta, Ti, Kata? kata? Ya, ya, ya, santu. Ya, ada Al-Kirimatul Jadidatu. <coughs> Al-Kirimatul Jadidatu. Untuk lihat kata-kata baru di sini. Kosakata baru. Kosakata baru. Qobla, lalu ba'da. Qabla dan ba'da terdiri dari sebutan sebagai apa tadi di sini? Qabla dan ba'da. Kenapa dia mansub? Selalu mansub. Zarf. Zarf ba'da, zarf, zarf zaman. Qabla, ba'da. Kemudian kaifa? Mata, ah, kalau dari qabla wa ba'da itu zarf zaman ini kaifa dan mata adalah? min asma'i al-istifh, al-istifham, nah, Termasuk daripada kata-kata yang dipergunakan untuk Bertanya. pertanyaan kaifa dengan mata. mata. Leisa mata, mata. Nah, apa antara mata dengan mata? Mata mata, mata, mata kapan? mata, ya mutu no. ma'itan no. al maut artinya. Kau ada al usbuu, kemudian ada ashharu al, al usbuu ada ashharu, lalu ada al azanu, al salatu. Raja Iktibarun. Tiba-tiba kenapa ada Iktibarun di sini, kawan? Hmm. Ada kenapa Iktibarun? Kau, uh, ada di di di, di dialognya. Hmm. Di, dialognya hmm. di dialognya, ternyata. Nah, hmm. Taib, kita baca, kawan. Qabla. Abda. Bagda. Ba'da Kayfa. Kayfa. Mata. Mata. Al-Isbuuq. Al-Isbuuq. Al-Shahrul. Al-Shahrul. Al-Azalnu. Al-Azalnu. Al-Salatu. Al-Salatu. Raja. Raja. Ikhthibarun. Ikhthibarun. Senang tu nak. Terakhir ada penjelasan tentang Abba Ma'irul munfasilatu Abba Ma'irul. Al Munfasila. Ad-dhamair al al-munfash. Sebelumnya kita diperkenalkan dengan ad-dhamair al al-muttashilah. Sebelum-sebelumnya di di apa namanya? Di latihan-latihan. Nah, di latihan-latihan uh, ada dikenalkan kepada kita al dhamair munfashilah dengan al dhamair muttashilah. Dan juga disebutkan di dialognya. Nah, apa bila antara ad al al-munfashilah dengan ad-dhamair al al-muttashilah, ikhwan? Ya Obama ir Munfusilah yani yang ber yang terpisah. Nah terpisah yang berdiri sendiri. Biasanya diletakkan di depan. Nah. Kalau Obama ir Almutosilah dia bersambung dengan kata sebelumnya. Bisa bersambung dengan kata kerja, bisa bergabung dengan kata, kata kata benda. Kita baca di sini. Di sini diwirahkan di, antara kata ganti untuk yang mufrad dan lil mufradi wa lil jamai ada dua. Dua apa namanya? Dua kelompok uh, kata ganti. Ada al disini dibagi menjadi lil mufrad walil jamak. Antum lihat di sini? Ini ya, kita baca dulu yang lil mufradi, kita baca yang kata ganti untuk yang tunggal. Hua talibun. Hua talibun. Nah, istami' faqat la tukrir. Anala akul aqul. Istami' tu magla. Istami' faqat la tukrir. Huwa talibun. Nah. Huwa di sini kata ganti orang untuk orang ke berapa, Ivan? Mufraq. untuk orang ke Tiga, tiga. tunggal mufrad ya mufrad tapi untuk untuk orang ke, ke tiga. tiga kita kenal dengan istilahnya ad-dhamir lil ghaib ad-dhamir lil lil ghaib, -Ghaib. hiya talibatun huwa dan hiya sama-sama untuk orang ketiga tapi bedanya adalah bedanya adalah huwa untuk laki-laki untuk muzakkar hiya untuk muann muanna antum -Mu lihat hiya talibatun jadi jangan antum sekali-kali letakkan hiya talibun misalnya lah. <laughs> Ada khataun kabir. Ada musibah. Hiya talibatun. Enggak takul hiya talibun ya akhi. Anta talibun. Anta talibun. Anti talibatun. Kalau tadi huwa dan hiya orang ketiga, sekarang anta dengan anti orang ke Dua. Orang kedua. Lil muhafat ad lil Orang kedua. Anta untuk laki-laki. Ante untuk? Untuk perempuan. Ini semua masih dalam kata kata ganti untuk? mufrad mufrad untuk tunggal. Kemudian terakhir. Ana talibun. Ana talibatun. Nah, ternyata ana ya kawan. Biasa dia untuk laki-laki. Bisa untuk? Nah, perempuan. Nah. Ana Omar. Ana, ana, ana Aisyah. Ana Ridwan. Ana Ismail. Ana... Ha? Fatima, katakan. Nah, zat jek katau Kemudian, ini ilmu fard, ini yang tunggal. Kam berkialan waktu ashrulakai, kan? Ini yang tunggal. Kita baca bersama-sama, kan? Sebelum kita lanjutkan ilmu jama. Huwa talibun, huwa talibun, hiya talibatun, hiya talibatun, anta talibun, anta talibun, anti talibatun, anti talibatun, ana talibun. Ana taalibun. Ana taalibatun. Ana taalibatun. Baik. Sekarang kita lihat yang lil jamai. Istimewa fakatlah tu kita. Istimewa fakatlah kediril jamai. Untuk yang jamak sahaja. Untuk yang uh, jamak lebih daripada uh, satu. Hum tulabun. Hum tulabun. Hunna taalibatun. Lihat, hum dan hunnah. Ini kata ganti jama'ah. Kata ganti untuk orang keberapa ini, hum dengan hunnah? Untuk orang ketiga. Hum, tulabun mereka, tulabun para siswa, para murid. Hunnah, toalibatun mereka, untuk perempuan, mah uh, siswi perempuan. Antum tulabun, antum Tullabun antunna talibatun Antum dan antunna sama-sama untuk jama' Dan juga ini sama-sama kata ganti untuk orang ke Kedua Tapi bedanya adalah Kalau antum untuk Laki-laki dan ada pun antunna untuk Perempuan Nahnu tullabun Nahnu talibatun Nahnu ternyata sama seperti ana ya kan. Bisa digunakan untuk laki-laki dan -laki, bisa untuk Perempuan. Wah, dah jelas? Kita baca yang dijamekan. Kita baca yang dijamek ini. Hum tulabun. Huma tulabun. Huna talibatun. Huna talibatun. Antum tulabun. Antum tulabun. Antunna talibatun. Antuna talibatun. Nahnu tulabun. Nahnu tulabun. Nahnu polibatun. Nahnu polibatun. Nah, ini kata-kata ganti yang almun fasilah yang berdiri sendiri, yang terpisah, yang tidak tersambung dengan kata benda maupun tidak tersambung dengan kata uh, kerja. Nah dulu kita kaya kita belajar awal-awal juga dihafal nih, dengan cara di, di, diramakan. Nah, huwa humahum, hiya humahuna, anta antuma antum antian tuma antuna ana. Nah, nah, nah, ini semua adalah maka untuk untuk mempermudah, insyaallah. Nah, kita tidak paham itu penggunaannya untuk apa? Kita hafal tapi tidak paham untuk penggunaan untuk apa itu. Tapi setelah kita belajar belajar, ternyata kita temukan, oh ternyata ini beginilah cara penggunaannya. Tapi uh, sepertinya ini akhir daripada perjumpaan kita di malam yang berbahagia ini, insyaallah pada pertemuan yang akan kita masuk Ad-Darsu As-Sadisa Asyar Pelajaran ke 16 dan Subhanallah. Sementara lagi kita akan menyelesaikan jilid yang pertama ini, ya, kawan. Sementara lagi kita akan menyelesaikan jilid yang pertama dari buku uh, buku apa ini jilidnya? Duroshulloqotil Arabi ya. Dan mudah-mudahan insyaallah pertemuan akan datang kita ketemu lagi. Dan sekali lagi kata kunci yang sering kita ulang-ulang ya kawan adalah mim, ra, alif, jim, ain tak marbuto? muraja'ah Meraja. Nah, sering diulang-ulang. Di nah, harapkan kita, kita semua... Uh, ...melakukan pengulangan-pengulangan di rumah. Ini sangat penting. Tidak sengaja antum hafal itu... ...kalau antum sering sering mengulang-ulang... ...insya Allah... ...tanpa uh, tak terasa... ...antum sudah dah dahap. Ada apa? pertanyaan? Baik. Lek-leksa Soal sah, insya Allah. Kalau pertanyaan... ...man ismuka... ...man ismuka... ...boleh apa tidak? Perletakan yang salah. Ini perletakan yang salah. Man ismuka perletakan yang... ...salah. Karena yang ditanyakan tuh yang siapa yang yang ditanya isim isim isim isim yang dipakai yang ditanyakan ma isim maka bukan man digunakannya mah nah beginian untuk isim untuk bendanya isim untuk untuk kata ismun ma ini untuk kata ismun maka pakai ma bukan pakai man kedua ma ma'na al-mat'am al-ma'na al-mat'am ya Rumah maka, ruma makan, mamakan dress. Al-rumamakana, restoran, al-mat'am, nah, restoran, nah. Okay. Ya. Selesai, tak? Baik, wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.